genuke independentzia modu eh, nahiko eskuragarri bat kulturala izango genukela. Berak esate zuen ba, segureski, bankuetatik ezin du gure burua askatu edo zailagoa da. edo energetikoki ezin gara independenteak izan, politikoki ere ez eh, ekonomikoki ere menperatu edo bueno, mensate gureekateak ditugu, ezta baina esaate zuun kultura bezala euskal kultura giixa Egu autodeterminatu gaitezke. Eta bigarren egogo eta egiten zuen, eta esate zuen. Eta hain zuzen, euskal kulturaren, euskalazko kulturaren azken berroi eta marrurtetako historioa hori izan da ez. Egunero, egunero autodeterminatu egin dela Bereziki errigintzatik. Bereziki errigintzatik, zergatik eta, bueno, ba, eldu diolako tradizio bati, berritu delako, eta gainera, etxegoen tokian sortu egindu elako. Ba, sortu ditu azpidituk, sortu ditu argletxe, sortu ditu disketxea, sortu ditu musika zirkoituak sortu ditu antzeslanak, sortu ditu momentu kultural hori eta ordudan esaatezu bono, hori ba, garrantzia berak horri ematezion ez da. Mm. Betiari garela autodeterminatzen kulturalki eta hori egin dezakkegula, hori egin dezakgula ez. Eta orduan bueno, ari ba, horri tiraka ba, osatu nahi izan genuen e, ikasta eta nora iritsi nahi dugun. Ba behar bada, egon azken lau bost amarkadetan edo autodeterminatzen edo e, euskal kultura dintzat egiturak, sormenak, ekoizpenak sortzen e, ibiligaren bezala, edabideak denetarik, ba ne hurri hondibatean hori errigintzatik eginda edo kulturgintza deitu dezakegun egun horregatik, alegiak izartetik eginda. E, eta bueno, Tokian Toki Euskal Herrikore banak bueno, banaketa administratibo horretan ba, erakundeek ere egin dute edo ez dute egin eta batzuetan kontra ere bai ezta. Baina agian iritsi dela unea e, bueno, ba, ergintza edo gizarte mailako euskal kultura denlan guzti eta administrazio publikoen arteko ba, lankidetza... Guk proposatzen dugu berrinetik berdinerako lankidetza bat proposatzea ezta. Nola baite erabaki guneak berriro berpentsatu, ze kulturpolitika egiten den, diruak nun eta nola xautzen diren, ze garrantzi emate zaion euskara sortzen denari, azpigiturei, eta pixka horri, hori nahi genuen ba maiganean jarri, gai hori. Bigarrenik, eme suo aski baikorra da azkenean, eh? kultura autodeterminatuko balitz eta ala dela erraten eh, duzu, ala egiten dela, beraz hori mezu baikorra da, eh? politikak ez duen egiten edo bai. ekonomiak ez duena egiten. Eta bigarrenik, eh, zubi lambat egitea herrigintza eh, eta instituzioan artean. Bai, hori da. Eta hain zuzen, eh Eh, bueno, guk bai uste dugu hori hori hori dela bide bat, ezta? Eta hain zuzen Baionako zizpa gaztetxea aukeratu dugu ikaster hau egiteko arrazoi horregatik, ez? Bueno, Baionako gaztetxea bada eredu bat edo modu bat, nola bait administrazio publikoa, kasu honetan herriko etxea eta gaztea asambleak nola, bueno, batera iristen diren, eh, herriko etxeak e, areto bat edo espazio bat e, uzten dion eta onartzen duen Modu autogestionatuan alegia gaztea asambleak ba, bere bere burua arautuz eta bere bere proposamenak eginez ba, e, gune hori kudeatuko duela, ez? Bueno, hori da formula bat eh bueno, ba, egokia izan litekeena eta bueno, izango ditu bere itxalak eta bere argiak jakina, baina bada bide, bide berri bat, ezta, ta? Bide berri bat edo berriantzeko bat. E, horrelakoak ere gehiago badira Euskal Herrian, baina Bueno, bada, bada formula berri bat eta aintzuzen horregatik aukeratu dugu. Orduan, oh. dugu gune bideo hori bideo hori eh askoz gehiago holan da berko lite. Horri kaso duzu, adibidez, eh? gailaren arabera lekua hautatzea, kasu hontan beraz eh naikeribaten leku begazteche bezalako leku bat daite, iza ziren beste bai, gala batzu baioran, baina naikeriba bada. Bai, bai, bai, propio egin dugu berari hautatu dugu edo proposatu genieen nasa chezkoi gustora egingo genukela hor. Ba, horregatik, beraien e, izatea eta filosofia hori delako eta bueno, ba pide batez baita ere Baiona baita ere, babadelako leku bat, ba igualdeiparraldeko jendea bisedin eta gainez guke naiz eta egia da gure akatsa edo gure Zera izaten den, sarritan oso oso e, itse egiten dugu, oso egualdetik, edo oso gipuzkoatik, edo ingurune horretati, baina bueno, beti gutxien eze asmoa izaten dugu eskal herriko lurralde guztien errealitate hartzeko kontuan eta bai, horregatik, eta propio aukeratu dugu gaztetxea. Ongi da, lore agirre, egongurekin, segituko dugu elkarrezkazita honekin eta gehiago sartuko gira bayonan, bayonako estabaideetaz, e, orain e, soktiak dira Euskari Gatietan eta begiakaintzin entzigoa, entzunen dugu irunako entzigoa, eaz egamaten duen gaukua balo a susia agora baloa garco encierro aviatzera xavi aldas gaur eh, txupinazoa encierro zerak botoitzen duena gero ondoren eh, telefonikako aldapatxa izango 두고 azkenik kainajoia kaleska edo kalekantoia ba, nahi naiduen bezala dei diezaiola dament ba, xehi dukola ba, garco encierroko 6 zezenak fuente inverkoa 534 kg la oaldunen babesarekin ordoaz 1 2 3 4 6 da aipatzen genuen zezen eh, kafaxin ekoloreko zuri hori hori Buruan jarri da leheneko korrikaileek bate egin dute baina momentoz korrikaerako aukera gutxi Joaldunekin batera Hemen daukago Biljoaldon kafesne kolorekoa beltza beste Joaldun bat atzean gaztain kolorekoa ja udaletzeko plaza zeharkatu dute eta merkaderesetik oranjes hartzera momentu sineloko arazo rik gabe estafeta kalean dena kondo babestuta dijozten sazonu ditugu Bizkor di joan entzierroa Merkadereseko Birguna aurantxe Ez dago momentu zinolako erorketarik Zuri hori Jazmin izeneko sazena Buruan jarri dena Damasko zazen deltzariken batera Horaintxe bai korrikalako Okera derro da dituzela Estafetan aurrera Gaurre korrikalari gehi geie, geie Ez dagoela eta beraz Korrikalari zata okera derra ba, Buruan bakarrik jarri zegoan Zuri horiak, kazaxenako elorekoa, jazmin. Eta bera da, berea nahien gelditzen dena, lauzezen buruan, bueno, bizzezen eta bilo aldun, irugarren joaldun bat ere bai. Inolako erarketarik ez dugu ikusi. Ez gero zer emango duen garkoak, baina momentu zox oso, entziarro garbia esango dugu. Luzte di joanaz, akaba notu da, ez da zetaren bukara egizten, sanferminetako entziarroetako markaz ezen bat, ek, minutu bat eta berrogeita lau segundut handauka, Eta garkoa, entziorarik bizkarrenetariko bat izango dela, ez daukat inolako udarik, lehenengo zazena plazan sortzen, di minutu zazpizik izango baita. Hor ja, Kaleska hortan, zezenera, e, zezenak plazarako kalekantoitik aurorekin ezaraini, beltzaharri da buruan, kafeseko aloreko horrek atzera du, bat, lehenengo plazan daukago, digarrenare plazan daukago, azkenengo zazena ikullugetan esartu hartze ezta bukatzen, di minutu amabosekundu orain tsebete irenak, zenpla zan ere ikuskizuuna jarri dituzte bertaratzen direna ikuizeko seiitatik aunana eta beste boste esatzenak hau elkarrekin oso oso bizko espana bi minutu eta hogeita 6 segundoko irapena izan duna Sanparbinetako lehengo enentziro, arrarattzaen izango dugu lehenengo estazenkeeta Miguel bean Paco huein eta roarra ientzak. Arra, orta nuburatzen da, orko entzirroa, esker mirai gure laguner bi ogoita sei iraundu gaurkoak eta idurizola azteko momentuan deus lagirik zortziak eta iru minuta euskal digatietan berriak zurekin arantza idie er. Emazten eskubideak zaindu nahi dituen planning familial elkarteak, bere aktivitateak berrizabiarazin nahi ditu eta egoitza batxekatzen du beabe aldean, joen astean, Ipar Euskal Herriko haute txiei gutun publiko bat zabaldu dute, erantzunak udauntako igurikatzen dituzte permanentziak irailean asteko. Elkomri lanlegea pasatu da Frances Lege Biltzarean eskerreko oposizioko diputatuen zentsura mozioa pausatzeko bi izenpedura faltazituzten Silvianalo eta Jean Lazalek izenpetu dute, kolet kapdeviele kaldiz, ez du zentsura mozioa izenpetu, bizi elkartek agiri baten bidez, txalotu du Silvianaloren pausua gaitzetxiz kapdevielen autua testua orain berriz senaturat joanenda ez tabaidatuko dute bertan ondoko asteana Ondarri Biako ondartza inguruetan diren mila bat aparkaleku lekuen kudeak eta integrala egiteko eskumena erdietxi berri du. Eusko Jarraritzarekin ala adostu onduan aparkatzen dirusaguerak eta ere moien, gastuak ere erriak hartzen ahalko ditu bere gain amarrurtez. Udako egun jendetsuenetan hogeita bost mila auto baino gehiago jasotzen ditu ondarribiak egun bakar batean. Ikazlentzat toporak baita irakazlentzat ere ikastorteak iturik, baina pozik bukatzen dute erreforma ortea izan da eskola edo eta ikastolentzat, hasteazken goizetan kurtsoak plantan emanez, eta hastean zehar kurtsoak goizak go bukatzearekin batera, aktibitateak proposatzen zituzten, sortzeak derritan buraso eta aurrak entzunen ditugu. Artea politikan chartuz, kapitalizmoa ira uli, alako titulu emaiten altzen atzo, edoie egin zuen itzaldia, zeta kultura autodeterminatuko balitz, gaiaren inguruan segituko dute gaur, Laster Lorea Agire, gure gomitarekin segituko dugu goizbegin. Eta txirin Greg Van Avermet belgikarrak dueraman franziako itzuliko bos garen etapa egun segarrena izango da. Arpajan surzeretik montobanera teuntalar hogeita mar kilometrokoa. Mikel Nievek beraz-bera euskalduna atzoko seikapenean hogeita batzigaren lekuan bukatu zuen. Eta Eurokopan emaitza batzu zuatzo, futbolean, Portugalek, bizero irabazizuen galesen aurka eta gau Frantzia eta Alemaniaren arteko partida izango da. Zortziak territan berrizpundu bat eginen dugu aktualitateaz Euskali jatietan gero arte. Goizbergiko gomita zuzenean Euskali jatietan. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartaz. Kulturas mintzatzen ari gira Euskal Irati eta Angoizbegis sa e, saio untan eta Udako Euskal Unibertsitateak aipagai, atzo eta gaur bai honan, hainbat mintzaldi emaiten baitira eta zonbaitzu, kulturas dira, kultura autodeterminatu, autodeterminatuko balitz gaiaren inguruan, lorea gire gurekin duguiakin aldizkarriko zuzen daria, Lorea, ipatzen zinuen lehen, baiona hautatu zinutela etzela ere nola naika, baionako zizpa gaztetxa etzela ere nola naika, errigintza eta instituzionarteko lotura ere egiteko. Lehenik, zartuko gira baiago beraz, baionako eztabaida hauetan, atzoia danik, adibidez, ibai eta mintzatu da, euskal eta kultura gaiaz, edoie txarte ere lehen entzuten ginoen kultura politikaren haintzinetik ezartzen baginu gaia azere mintzatu da. Zer eman dute atzokomintzaldi hoiek? Labur bilduz zina denak ba, ondatu behar? Bi, bi hoiek zehazki, bueno, ez da bai daren bi oinarri edo jarri nahi genituen. Batetek e, bueno, ikusi nahi genuen izkuntzaren edo hizkuntzen e, garrantzia kulturetan, izan nahi dut. E, berdina ote den euskera sortzea, frantzese sortzea edo espainole sortzea, mm. dure kasuan berdina jaute den, balio bera utzen duen, bakoitzak zer relikatzen duen eta hegoaldean bederen, eta eta uste dute iparraldean baita ere askotan aipatzen dala e, e, parekatzen direla euskal kultura eta kultura baska edo, hmm. edo kultur kultura baska za. Ordan, e, bueno, Ibairen e, bere beak tesis doktora la horrenganean egin du eta bere nolabait iritzia da satea ez direla gauza bera Eta ez tematzen garelako esaten ez di dela gauza bera, gauza bat dela frantxiz de sortza, beste gauza bat espainoet eta beste bat euskeraz, ez e, filosofia edo, edo gure apetadelako, baizik eta gero errealitate kulturala eta linguistikoa horren baitan dagoelako. Eta euskarak eta euskal kulturak aurrera egingo du, baldin eta euskara sortzen bada, eta euskara sortze horrek bere baldintzak, bere minorizazio prozesorretan, behar dituen baldintza jartzen bazaio. Ez? Alegia, zer helikatzen du gauza bako itzak, horren hori egin nahi hori izan zuen, eta horren hor oinarri hor nari bajarri genoen. Alegia, zeizkuntzetan egin, izkuntza haundiak eta txikia dauden eremu geografiko baten garrantzi txua dela. Eta bigarrena, edo hiri eskatu duenioen, pixka bat egiteko zelotura dao politika eta kultura edo artearen inguruan historiko kizerregonda ez. Eta bueno, edo ietxarte badaki gozo e, historia zalea da, eta bereziki ba, ba, bueno, Sobier Batasunak, eta e, ah. Regimen Komunisten inguruan asko ikertu dut, orduan egitezun pixka bat orgogu eta bat nola, Ba, garai batzuetan kultura eta politika ba, eskutik hartuta joan diren, eta beste garai batzutan iritsik gara momentu bateran, non kultura behar da gauza dekoratibo bat esatezuen. Gauza dekoratibo bat, konsumora pasaran gauza bat dela ez. Eta berez kulturak, bueno, badula askot garantzia ondia. Hua. Bai norberaren bizitan, eta bai gure komunitatearen, ba, ba, bueno, birsortzeko eta elkar bizitzeko, eta gure iruditeria, eta gure simbologia, eta gure mundu ikuskera guzti hori ba, elikatzeko ez hmm. Bigaldera, Lorea, e, Janik, bi aldiz erranduzu e, ego euskalherria eta ipar euskalherria, eta ostion e, ibai iztuetak e, aipatzen e, zuela, desberdina zela frantsesa frantzesa zede euskaraz e, kultura egitea e, testu inguruaren arabera. E, desberdina da ere, e, kultura egitea ego euskalherrian eta ipar euskalherrian, berriz beti testu inguruaren arabera? Nik uste dut, e, berez, berez, haman hmm, komunean duguna eta ez bakarri kultura ama bueno, herri bezala, e, gauza asko direla eta areeta gatuza gehigo izan behar direla elkarrekin muga hori batzuetan e, administratiboa badena eta baita ere psikologikoa e, baina bon bueno, hizkuntza dela, ez kure oinararri eta horreke batzen gaituela orain. Egoaldeko errealitateea adibidez administrazioak Espainiako administrazioak edo edoeta Euskuiaurlaritzak edoeta Nafarroako gobernuak, ze hizkunt eta kultur politikak egiten dituzten eta sortzaileekiko ze kulturak aplikatzen dituzten eta iparraldean bueno, kas honetan Frantziako Gobernuak edo Akitaniako gobernuak zer politika, kultur politika egiten dituzten nahiko desberdina dira. nahiko desberdina dira eta behar bada ni ausartuko nitzake esaten e, kultur sortxalea behar bada e, iparraldean e, baldintza hobeagotan dagoela ejoaldean baino, ezta? Betiere eragina badu. Frantzian hobeto dagoela e, Espainian baino, ezta? Eta segurazki e, iparraldean eta eta, eta edo eta Europa'n herrielle askotan ere bai kulturaren konsiderazioa askoz zobeagoa da. Espainian baino, eta bueno, bagia da, egualdeko okere oso kutsatu da gaudela Espainiati, bai politiketan eta sarritan pentsakeran ez, eta bueno, Espainian kultura ez da gauza, ez da gauza serios hartzen den gauza bat. Eta bigarren gauza um, edoi etxarteren uh, mintsaldiaz kultura eta politika beraz uh, denboran behar bada batuagoak uh, zirela um, pixka bat uh, zure korrikako bukaerako mesuaren uh, arira lorea uh, Euskara Euskar, Euskar aipatzen zinuen denboran baina orduan baina mo, kulturari ere ekartz, ekartzenan da behar bada nezu hori hey. galdera existentziaetatik era egin behar zela ari zinen eta egia da politika autu bat zela kultura hori haipatzen e, hai zinuen hauzi bai. or... Au, politiko bat bai, bai. bai, bai, bai. bide hortatik doa edo etxartena? E, bai, neurri batean bai bai bai e, bada hauzi politiko bat esan du e, nola baite e, politika zentzu zabalean ez da eta baita ere egitura bezala eta egitura administratibo bezala ba, ba kultura e, nola baite ba, gizarte baten, komunitate baten ba, mekanismo desberdinen artean bat eta importantea dela, ez hori horrela da eta zertan, eta da, gero... zertan da Euskal Herrian, adibidez, justuki mekanismo hori, aski, ez aski bat zertua e... Nik esan gonuke ez aski, irunik inora eta egoaldean esan ditut konsiderazio bai. horretan, e, konsiderazio horretan ba oso guza ezta konsideratzen, garrantzitsua den, beti dira garrantzitsuago beste gauza batzuk eh, ezta dit e, edo alderri politikoen kontuak edo bestelakoak eta eta ezta ezta da, ez da ni gustatu dut gu gure bezalako herri batentsa kultura bere biziko garrantzia du, ze kultura ez estasoi kantu bat eta hori ere, eta hori importantea da, haiz eta pizka bat eku jazkenfineen nola elkar ezagutuko dugu, ze simbologia, ze, ze, ze kultura ze ze konpartituko dugun, esateko gu herri bakarra. Naiz bakoitza desberdina izan da bakoitza bere politikoa edo edo dena delakoa izan, ezta? Baina horrek horrek horrek egiten gaitu herri, ez? Nikosei dizkuntzak eta kulturak egiten gaitula herri. Ni hori nahiko ar dut eta horur korikako e, metzu horretan esaten nuena da ba, eukaraarerena hauzi politikoa dela eta, eta kulturarena ere bai honekin esan nahi nuen Estela e, noeza nuke e, Batzuetan e, egiten da holako hauziei hizkuntza dela kultura dela edo adibidez baita ere e, genero gene gauziei ez da? E eh, eh, baztertzen dira eta esaten na hori ba, gauza identitarioa ar Hori identitatea norberaren kontua da identitatea ez da gauza objektibo bat bakoitza senti dezakeeta Euski identitarioa dela dena da identitarioa baina auzioiek auzioiek alegia minorizatu egoteak sortzen duen e, desoreka hori hori gazi politikoa da. Ez da eusskadu non arazoa Euskara normalitzatu gabe egotea edo guk. Eu raz ezen biz izate, gu biziaren komunitate horretako kide guztien arazoa da eta azken zien elkarbitzitza zitz egiten ari gara elkarbitza linguistiko, elkarbizitza persoen arteko elkarbizita soziala hizkuntzak izanmararriun espazioek, eta beste erren beste euskal kulturaarekin ez da. batzuetan identitarioa esatzen da esateko modu bada ez ez orduan ez sartu politikan. Politika zentu zabaan. Eh? Ez etorri hemen eskubidea, eske ez etorri esistentzia eske zuena da. Bueno, soy sitio el shorto en eta auzi politikoak esaten dute ez gurea jarri dezagun beste gai batzuekin bezala, gai sozialak nahi dituzunekin, jarri dezagun eztabaiaren erdian, zeor jokatzen da, baita ere gure elkarbizitza, ezta, zehur ikusten da, ba bueno, ba eta kultura eh haundi hegemonikoek eta txikiak eta bien arteko harremana botere harremana badela, azken finean, eh? Hmm. Ez die la parte ko gauza que no eta kausalitateak bat indartzen alako Bestea dela ahul, eta hmm. Erban, hori da pixuak politikara ekartzea. Zeratea guazen, ondaz guztioak ez egin behar dugu. Eta bai, gure arazua soiz. Gaiago, denbora dugu lorea, bai. baina Gaiago, ari zira, mezu hori, beraz, bidal, bidal, bidalia da, erabakigunetara eranen dugu, eh? Politiko hitz zabalean politiko uh, guneetara e, eta parean aipatu duzu, Elkerrezketanen hasieran parean e, errigintzak haintzina e, egiten dola bere kabuz eta preseski atxalde untan erreginzako eragiak izanen dituzue, Beraz eta bakalerako arantzaari iskal izanen da, baita la bedirratikoa, e, atsistako poligoel, katakrakekoak hori e, da pixka bat heldu dena horren pareanranzake. Bai hori da, hori da, ba, bueno, tabakalera justu da eredua, e, erakundiak sortu dutena, eh? Boitibera eta di, biru handia sartu da justu kontrako eredua. lehenengo egiten da eraikina, eta gero ia zerekin betetzen dugun, ez da? Eta gu, beste guztiak biraldiz, ba, beti gora sortutakoak, niko horri gaitzen dio, terregintzako kultur gintza, ez? eta horrek eusten dio, auspoari, eta horrek sortzen ditu egiturak, eta eta sortzen ditu sarritan, egoaldean mederen, nahi paraldean, ere bai, oso modu prekarioan. Bai? Oso modu, ba, bolon brezaren handia ginez, eta egin behar da, baina aldi berean ba, ba, laguntza gutxirekin, edo oso justuekin. Eta horregatik, gaur, bukatuko dugu e, ikastaroa, mainguru batekin, eta mainguru horretan bilduna izan ditugu, ba, alde batetik, e, administrazio publikoko kultura arduradun batzuk, eta erregintzako jendea. Eta horregatik, ba, jose mundiak, Eusko kultura selburu ordea, Eta Mikel Erramuske, ba, askal kulturera kunduko lehen dakaria, alde batetik, edo bon, maien guru eta bestetik, haitzea barzen nila, haitzea barzen nila e, uniozietu irakaslea da, aditua da, gai honetan gaionetan, hmm. publiko, publikoa privatua erregintza. Bai, kultur eredu eta kultur politika, eta horretaz, itsegingo dugu, orduan nahi ditugu, mai berean jarri, ba, bono, bilatzen ari garen hori, eta ia hortik zer, zer, ateratzen dena, gauden, gauden, edo zer. Bukatzeko lorea, ez da, azken, azken galdera bat, e, justuki e, erregin beraz, dinamika horiek, e, ze sortzen dira, ala beharrez, bestela ez delako egiten, edo behar da ere atxiki e, independentzia hori? E, sortzen dira alabearrez bestelako egiten baina elkarlana planteatzen dugunean lena hasian esan dut nikuzteu berdineti berdinera izan ber dela eta autonomia beti gorde ber dela autonomia beti gorde ber dela bereziki alderdi politikoekiko eta joera politikoekiko sonu territentza kulturintza anitza izango da bere hortan baina helburua izango da sortzea eta zigitura jartzea, nolabait, gure ondorengoei ere ustea, guri utzi diguten hori, baina aurrera urrats bat aurrera goa, era ezta. Zanik uste eta autonomia gordetzea importantea dela. Bereziki alberdiekiko edo, eronor norberak izango du, bere joera. Baina horrek ez du esaten, horrek ez du esan nahi, administraziokikin e, e, harremana izan behar denik. E, Menpekoa da horregun gertatzen da egualdean hori, eh? oso menpeko harremana da. Badiru laguntzen bitartez, baina beti menpeko handi batekin, eta nire uste dut hori hautsi eta imar dela, berdinetik, berdinera. Eta helburuak adostu eta honetarako zer behar dugu, zen hogei urtean. Zer behar dugu, bau, eta zen badiru, eta nola, eta bono, elkarren artean, modu demokratikoan, ba, erabaki eta atera. Lore Agirre, esker mira gurekin izanik goizuntan. Eh, segitzen dute Dei. oino atsalde honetan beraz eh, mintzaldi horiek eh, baionako hizpak gaztetxean, Baijonako UE eh, atal hortan bukatzeko kantu bat hautatzea gal egin dizut? Bai, ba aukeratu dut eh, Labasu Rape kantariaren traka matraka kantua. Barakalduko kantari bat. Eta euskarara etorria eta euskararen kontzientzia hartua, euskararen lurraldeti kanpo eta, bueno, oso, neska eta kantari sortza egin interesgarri. Nure egir, eskari eta laster arte. Duei, hongi da, hongi La inoak nire zeruan gorputza erdarka Hau zenire markaz, kengu da dantza Dantzak bihotian, aizu eizu dantza Nizure zalantza, smakizunen trampa Panta berrien, andramari emamuen aurka Tzakurrak zaunka, txerriako hinkan Kalean borrokarako prezgure erronka Nondalazein da, nik zer norzu Herriaren erantzuna badakigu dilema no es Nonda escalera ser naceinda